Cartea pe care mi-a imprumutat-o Are pasaje admirabile Te implor, Agripina Miroase aceste flori Sunt flori de câmp Miroasele mm. mm. Flori de câmp da. ah, Ești atât de bun, Dobrișor da. <laughs> Când erai mic Cred că erai și mai copilăros Da, da, da, sigur Pe mine viața nu m-a înrăit M-a făcut și mai copilăros Uite te în oglindă Puh! Dar ce frumos șade. Nu mai sta așa țeapă Ne fă bucuria asta Uită-te, te rog în oglinda Arăți spai de capul meu Ca o regină e, Tu m-ai făcut frumoasă, Dobrișor ah, Cu ce aș putea să-ți mulțumesc Pentru tot ceea ce faci cu pentru nimic, mine Cu nimic, cu nimic, Cu nimic, cu ce să-mi Nu mai să te simt alături de mine Atât adoresc Mi-e foame mie e o foame de lup. Ce natural îți exprim tu dorințele Nu te fandosești Ție e fomiță, nu-i așa? Da, da. Ai, acum îmi dau seama Tocmai naturalețea asta m-a atras spre tine așa. E atât artificialitate în lume Așa așa N-ar trebui să te surmenezi atâta Tu prea pui la inimă tot ceea ce ți se întâmplă Ar trebui să ai mai multă grijă de tine așa. Ești prea bun, dobrișor Așa, așa. Mult prea bun Câteodată mi-e și teamă Eu sunt prea sinceră tu, în schimb, ești prea bun. Nu știu unde o să ajungem. Ai dreptate, Agripina, sunt prea bun. Iubitule, bate cineva în ușa. Dar cine să poată? Că noi nu primim vizite. Noi nu ținem casa deschisă. Noi nu avem prieteni. Noi am făcut din iubirea noastră o insula purității. Ne iubim. Și ca o consecință logică ne vom căsători. Logic, mă întreb cine să fie. Și ne să fie la ora asta. S-a terminat și radio jurnal. Mi-e frică, iubitul, bate cineva la ușă. În mod incontestabil, bate cineva la ușă. dar da, cine să fie? Știți. Că eu nu cred în ființe supranaturale, în ozn de astea. Numai curbele cred în farfurii zburătoare. eu Totuși, incontestabil, bate cineva la ușă. Acripila, eu mă duc să deschid O fac pentru tine, Acripila, mă duc să deschid Te aștept aici, Dobrișor Orice s-ar întâmpla să știi că eu sunt aici O viață întreagă te-aș aștepta Aici te aștept constant, Dobrișor Bună seara Bună seara Bună seara Cine sunteți dumneavoastră? Eu? Eu sunt fireala dracului de viață, să fie trimisul lui Romeo și al Julietei. După o asemenea frază solemnă, mi-e e și greu să recunosc că sunt mort de oboseală. La ce oră târzie am venit și eu? Domne, asta e ora la care să vii în casa unui om? Păi cum e posibil? Desigur, e în afara oricărei discuții că v-am deranjat, Nu? Nu! Oh. Nu! No nu încape capă nicio îndoială în privința faptului că sunt mort de oboseală și că nu mi-ar fi stricat mai multe politețe. Da, să urci pe jos până la etajul șapte, Dumnezeu, de ce nu vă reparați liftul? Trimisul lui Romeo și Julieta? A Asta înseamnă, cred eu cu mintea mea de femeie, că trebuie să ne bucurăm, nu? Tu ce crezi la rândul tău, Dobrișor? N-ar trebui să fim în al nou, la cer de fericire? Asta înseamnă că iubirea noastră va deveni și ea în scurt timp o legendă. Hei, uite că evenimentele nu sunt încă limpezi. Nu pot să mă bucur până nu verific totul în amănunt. Fără o verificare prealabilă nu există bucuria autentică. Păi eu n-am crezut în misticism nici când eram materialist, dar acum. Mereu pe drumuri și Lafa nu e cine știe ce. Hai ce meserie mi-am ales și eu, să te ocupi de sentimentele oamenilor și încă de cele amoroase. Oh, amorul, ce lume vastă și întortocheată, numai dracu știe cum e făcută lumea. Ah, e o slujbă destul de frumușică. Să ai grijă de iubire e, e un lucru frumos. Trebuie să ai grijă de iubire cum ai avea grijă de locuința ta. Cum n-ai grijă de ea, cum se duce de râpă. Și a te ocupa de lucruri frumoase, aduce bucurie sufletească, aduce. nu? Oare așa să fie? Domnule, nu cap pe niciun îndoială că Shakespeare e un scritor din secolul 17. Englez. E adevărat. Shakespeare e un dramaturg englez din secolul al XVII-lea. Aici aveți perfectă dreptate. A, aș fi nebun dacă v-aș contrazice. Dacă îmi permiteți, eu sunt Dobrișor Spălățelul. Poate căutați altă persoană. Cred că e o confuzie la da, mijloc. Da. Mă rog, și Revoluția franceză a făcut destule confuzii. Ce să avem noi în comun cu Shakespeare, autor englez și după toate aparențele reposat. Noi ne iubim. Noi nu suntem englezi. Nu, auzi dragă! Vine din partea lui Romeo și Julieta. Păi dacă eu mă bucur, tu de ce să nu te bucuri? Noi citim aceleași cărți, vedem aceleași filme, trăim aceleași sentimente. Bucură-te și tu în aceeași măsură în care mă bucur și eu. Domnul, legitimația dumneavoastră. Poftim legitimația. A, a, are viza la zi. Domnule, ce vrei dumneata în fond? Dacă nu-mi spui să știi că chem miliția, ce vrei dumneata în fond? Cu ce drept dai buzna în casa unui om serios? Ai toate motivele să te indignezi. Indignarea dumitale e cât se poate de firească. Cheamă miliția dacă vrei. Văd că aveți și telefon. Hai, vă rog să telefonați. N-am nimic împotrivă. În fond, am dat buzna în casa dumneavoastră. E normal să se nască în suflet un sentiment de indignare. Chiar și eu mă simt vinovat. Stați, stați, stați puțin. Stați puțin, stați puțin să vedeți o curiozitate. În acest scurt timp, Iată, m-am răzgândit. Suntem doar oameni, salariați amândoi. Oare am eu dreptul, un simplu salariat, să dau acest telefon la miliție? Am putea să ne înțelegem. De ce să nu ne înțelegem ca între oameni? Eu, ca și maica mea, nu admit jumătățile de măsură, Dobrișor. Am să vă spun despre ce este vorba. Eu sunt trimisul lui Romeo și Julieta și în această calitate vă declar arestat. Ați avut dreptate, incontestabil. Tot ce îmi spui dumneata mă surprinde și mă indignează. Dar, pe de altă parte, mi se pare și foarte firesc. Dobrișor arestat! El nu cunoaște nici răul, nici circa de miliție. Dacă există pe lumea asta om fără pată, apoi acela ai Dobrișor. Eu sunt, poate, unor meschină sau prea pripită, dar pentru Dobrișor pun mâna în foc. Dobrișor nu cunoaște decât iubirea. Vă rog să fiți foarte atenți Sunteți acuzat de o chestie foarte gravă Ceva care se întâmplă rar Deci cu atât mai grav Dumneata, domnule, ești acuzat că nu-ți iubești logodnica Că vrei să o iei din interes Că nu-ți înțelegi inefabilul Că nu te emoționează apropierea trupului ei feciorelnic Cine și unde a mai pomenit ca un bărbat să nu-și iubească logodnica Noi vrem să evităm dramele Suntem un serviciu preventiv Calo! Dobrișor mă iubește și mă stimează Chiar astăzi Chiar astăzi mi-a adus un buchet de flori Dar numai cine iubește, nu? E capabil de gesturi atât de gingașe Uitați, sunt flori de câmp Sunt din material plastic, dar miros frumos Eu nu fac decât să execut ordinul Dacă nu-i vinovat de ipocrizie, o să scape Dar n-aveți nicio grijă, domnișoară La tribunalul nostru nu se greșește niciodată Bine, gata, am înțeles Mă duc, mă îmbrac Și după aia vin ceva gros pe tine să nu răcești da. E un om minunat să știți Nu există zi în care să nu-mi facă o atenție Ieri o carte, azi o floare Mereu are câte o atenție adeseori mergem împreună La un spectacol de valoare Pentru că dobișor e și foarte exigent Când un film n-are o idee Socială la bază, pleacă Pleacă de la film Hei, lasă-mă, nu mai vorbi Mă rog, om trăi și om vedea Eu, doamnă, trebuie să execut Ordinul Gata am venit, sunt gata Eu am încredere în tine Aștept să te întorci cât mai curând posibil Fă tot posibilul și întoarce te cât mai repede Da, așa am să fac Agripina Am să fac tot posibil Dar nu e așa de... Tu nu crezi în acest timp? E tu ești iubitul meu și eu cred în tine Nu am altă soluție Gata, plecarea Gata, plecăm să-mi fidelă! Da! Agripina, să nu mă înșel! Nu! Credința femeii ajută bărbatul să moare ușor, să nu mă uiți, Agripina! Dobrișor, Dobrișor, Vino să te sărut! Agripina! <laughs> M-a sărutat pe frunte, tâmpită chestie. Asta nu-mi place deloc. Nu m-am despărțit frumos unde te mi-a fost capul. Am procedat ca un impeccin. Nu trebuia să o mângâie așa în grabă. Trebuia și o să o ridică în brațe, să o mușc, poate, o patină. Da, așa era mult mai bine. Ce mă costă o o și și odată, M-am scumpit ca boul la lactarâte. Măcar o singură dată să mai văd. Te rog, mai lasă-mă să mai învăț și o dată iubita. te super! Mă rog, du-te să o mai vezi o dată cu știi la ce mai folosești? Adică folosesc karma când n Dumnezeu cu mila. Agripina! Agripina mea! Agripina, nu am revenit. Nu puteam albăr. Agripina, am venit doar să spun că... Te iubesc, cum să mă exprim ca să, să, să, să. Tu mă cunoști, Agripina, știi că nu-mi plac vorbele mari. Când vin sărbătorile, mă apucă, mă apucă spaima, că vine o barte, e o nenorocire. Mă închid în birou și este pe ușa din dos. E în mine o așa, o, o sfială pe care asprima vieții n-a reușit să o înlăture. După aceea, iar este un adevăr incontestabil. Vorbele nu reprezintă o garanție. Sunt stânga, sunt... Copilă ros, îți spun doar atât. Te iubesc, Agripina. Oh, Dobrișor, nu degeaba îți nu pronunț numele în somn. Sentimentele tale sunt în afară de orice discuție. Da. Am să-ți da. aduc eu hrana rece. Da. Am să fac tot posibilul ca să scapi. Așa. Fă și tu tot posibilul. Așa, Agripinuța, vorbește tu cu Dumitrașcu, roagă-l, te rog. Roagă-l să facă ceva da, da, da, Nu ruga da. insistent Lasă să-și dea singur seama Că nu poate să stea cu brațele încrucișate Într-o asemenea situație Roagă-l să intervine da. Răscolește în el sentimentul dreptății Dacă nu pentru mine, atunci pentru tine Dacă nici pentru mine, nici pentru tine Atunci pentru ideea de dreptate Notează-ți numărul lui de telefon 864672. 6 4, 6 7 da, da da, Îl țin minte Notează-ți numărul lui de telefon da. Notează-ți da. numărul de telefon da. A, ajunge, a, ajunge! Hai să mergem! Dar n-am procedat cum trebuie. O să mă creadă fricos. Acum voi fi cu fruntea sus. Poate iese mai bine așa. Agripina, Nu-i mai telefonarul lui Dimitraș, Să nu-i dai telefon! Uite numărul! Adevărul o să iasă la suprafață ca un de deasupra apei. Am să fac tot posibilul ca adevărul să triunfe! dracului din gură, taci dracul că bați câmpii Uite că nu tac, ba taci din gură, nu tac Sigur că nu iubesc pe Agripina Mai lăluie și mai fără has femei ca ea n-am văzut în viața mea E un adevăr incontestabil că bunurile materiale Locuința, frigiderul, televizorul și mașina m-au atras la ea Dar de ce să complicăm lucrurile când ele sunt atât de simple? Ăsta e adevărul grosolan, Dumnezeu să mă ierte E drept că... Nu mai plictiseam, dar eu mă simțeam bine și așa. Pe mine sinceritatea ei nu mă deranja prea mult și nici pe ea ipocrizia mea nu o stingerea. Citeam, crochetam, mâncam, crochetam, discutam, făceam planuri de viitor, căsătorie și automobil. Doamne, să nu nu ce prostie în astea, domnule. Te văd om inteligent, cu oarecare cultură și sensibilitate. Ce dacă nu-mi iubesc iubita? Ce dacă vreau să iau de nevastă o slută? Doar nu sunt singurul caz. Asta-i culmea. Ești singurul caz de acest gen și nu-ți dai seama. Ești singurul bărbat care nu-și iubește iubita și habar mai. Absolut singur în toată lumea. Bine, domnule, să zicem că noi iubesc. Noi iubesc, dar o stimez. Și stima e un sentiment durabil. De asemenea, ea mă stimează. Ce respectul reciproc e de aici, de acolo? Agripina! Agripina, te iubesc! Agripina, te ador! <laughs> Idiotul! Crede că de pe deapsa noastră poate să scape. <laughs> Crede că a fugit. Dar el n-a fugit. N-a făcut decât să ajungă la tribunal... Înaintea mea! Ce chestie, ton? Acum nici nu știu dacă am fost ticălos sau doar cuprins de remușcări. Piață Suflete, sufletească E greu să te descurci cu ea Dar ce-a fost cu mine? Frică sau o remușcare? Nu incontestabil Fenomenul lipsit de claritate Mie cel puțin nu mi-e clar oh, oh, oh! Ai s-o si la timp Curând va începe judecata Adio, Dobrișor Hai să dai de dracu Acuzat, Dobrișor, spălățelul Prezent da, prezent. Eu sunt Dobrișor Spălățelu. Cu o singură rectificare, Tovarășu, Dobrișor Spălățelu. Fără acuzat. Mă simt atât de curat încât nu mă simt acuzat. Vă mă rog să mă iertați. Și dacă nu admitem rectificarea, ce se întâmplă? Pleci? Evadezi? Ce se întâmplă, Inculpat, Dobrișor Spălățelu? Tovarășu, Tovarășu, Dobrișor Spălățelu. Inculpat! Dobrișor Spălățelul. Tovarășu, Dobrișor Spălățelul. Tovarășu, vă rog. Iau act de regretul cu care te desparzi de cuvântul tovarăș. E foarte frumos din partea dumitale că îl părăsești cu atâta durere. Aici ești însă inculpat, Spălățelul. Această chestiune e stabilită. Cred că bănuiești motivele pentru care te-am deranjat la ora asta. Acest caz din motive independente de voința noastră l-am aflat cu întârziere. Dat fiind însă gravitatea lui, am cerut urgență Eu cred că la mijloc este o eroare Repet ca un bezmetic, nu e nicio eroare Noi nu facem erori, să-ți întrebi bine în cap Repet, bănuiești motivele pentru care te afli în boxa acuzaților? Îți dai cel puțin acum seama de gravitatea situației dumitale? Ești dispus măcar în ceasul al 12-lea să mărturisești adevărul? Iar adevărul ce ni-l dezvălui nouă să-l aduci la cunoștința femeii care are absolută nevoie de acest adevăr? Eu cred că la mijloc este o eroare. Acuzat? Îți dai seama că nebănuind motivul pentru care te afli aici îți agravezi situația? Cu cât ți-e mai mult frică, cu atât te simți cu conștiința mai încărcată. Ia gândește-te bine. Eu ce să spun? Îmi analizez cu plăcere sufletul. Totdeauna am respectat legea. Declar solemn, în fața onoratului tribunal, că mă simt cu conștiința curată din toate punctele de vedere. Adică, de ce să-mi nasc acest păcate dacă nu le am? Nu e meritul meu. Poate e meritul altora, poate e meritul societății, dar sunt curat. Curat. Nu-mi fac din asta un titlu de cinste, dar asta e situația. Sunt curat și gata. Asta e chestia. Nu Nu-ți dai seama de monstruozitatea faptelor dumitale? Eu v-am spus că sunt un om cinstit, dar văd că nu mă credeți. Chiar în clipele mele de singurătate, sunt sincer. Chiar visele mele pot fi o demonstrație de ținută morală. Minți. Eu să mint? Poate că mint, dar nu-mi dau seama. Nu cred că mint. O să fim nevoiți să vă luăm un interrogatoriu. Ah. Numele dumii tale? Iarăși, Dobrișor Spălățelul. Domiciliul actual? Strada Crizantemelor numărul 7 sunt trecut în cartea de imobil. Fără amănunte. Starea civilă? Necăsătorit. Copii? Nu. Dar dacă se introduce impozitul... Profesia? Funcționar. Devotat. Acuzat nu te mai caracteriza singur. Ai putea să ne spui acuzat spălățelul în ce împrejurări ai cunoscut-o pe viitoarea dumitale soție? Da. Am cunoscut-o pe viitoarea mea soție în împrejurări caracteristice epocii noastre la o reuniune tovărășească. Tocmai îndeplinise în planul și comitetul sindical... Nu mă interesează conjunctura social-economică. Ce te-a atras la ea? Nu, nu snobismul. Detest snobismul în orice domeniu. M-a atras firea e modestă, liniștită, economică. Spiritul de economie e prima dovadă de feminitate, mai ales că avea o bază materială, adică un apartament în Strada Crizantemelor. Dar nu asta a fost factorul hotărător. Dacă mă întreb acum, care a fost factorul hotărător, pot să spun liniștit. Sentimentul. Da. Ăsta a fost. Sentimentul. Acuzat Dobrișor Spălățelu, răspunde sincer la întrebarea capitală. Îți iubești logodnica? Nu. Noi iubesc. Noi iubesc, câtuși de puțin. Noi iubesc. Ce vorbești? Cu mine, cu mine vorbeam și eu. E o neînțelegere. Incontestabil, mașina promisă a fost cea care a jucat rolul hotărător. Detest mijloacele de transport în comun. Și nu atât mașina, cât îmbulzeala din tramvai. Când era îmbulzeala în tramvai, culmea, o iubeam pe Agripina. Dar culmea, când era îmbulzeala în tramvai, o iubeam sincer. Vezi că mai fi de acasă? Ai declarat aici că nu-ți iubești logodnica. De ce nu i-ai comunicat această concluzie și a gripinei? De ce vrei să te căsătorești cu ea? Dar v-am mai spus odată, din interes. Cred că m-am exprimat destul de clar. De ce nu i-ai comunicat logodnicei că nu o iubești? Păi cum să fac așa ceva? Ar fi ieșit un scandal monstruos. Și acum a ieșit o crimă monstruoasă. Bine, o crimă monstruoasă nu e un scandal monstruos. Crima nu mă îngrozește. Sunt și eu, un om ciudat, în felul meu. Detest scandalul. Asta e adevărat. Pot să o spun încă o dată. Detest scandalul. Ți-am interzis, acuzat, să fii spiritual. Cu ce drept te-ai logodit cu o femeie pe care noi iubești? Păi, dar tu trebuia să fiu într-o zi și ipocrit. Mai devreme sau mai târziu. Mai bine să fiu ipocrit cu o femeie înțelegătoare. Acuzat, răspunde la întrebare. Cu ce drept... Păi, dar eu când greșesc într-un domeniu, fac lucruri bune în alt domeniu. Am grijă să-mi păstrez și eu un echilibru. Nu pot să duc niciodată în cârcă două păcate în același timp. Alții pot, eu nu pot. Sunt mai neajutorat. Sunt un copil mare, asta sunt. Nu știai că ipocriziile de orice fel, oriunde s-ar săvârși ele, la locul de muncă sau acasă, sunt strict interzise? Vrei să te trezești la închisoarea ipocriților? Nu e prea plăcut. Nu e ca la capșa. Vedeți, dar eu nu cunosc o asemenea lege. Omul are dreptul să fie ipocrit când nu lovește în avutul obștesc. De altfel, mie nici nu mi-e prea clară deosebirea asta între sinceritate și ipocrizie. Stau și eu și meditez, dar vedeți, nu prea pricep diferența. Cu atât mai grav că nu înțelegi diferența, atâta lucru puteai să înțelegi. De fapt, ție e frică. Așa este. Frică îmi e, de fapt mi-e frică de toate, mi-e frică de Agripina, mi-e frică de moarte, mi-e frică de dumneavoastră, mi-e frică de șeful de serviciu, mi-e frică de frigider, de bombardamentul informațional, de oamenii serioși, da, da, da, da, da, mi-e frică, frică-mi Aha, frica. Vezi cum o infracțiune aduce altă infracțiune? Cu ce drept ți-e frică? Nu știi că frica e astru pedepsită de lege? Cu ce drept e frică? Cine ți-a dat dreptul ăsta? Nu știai că omul e nemuritor? Nu, nu, nu știam că omul e nemuritor. Habar n-aveam că omul e nemuritor. Ar fi trebuit să știi. Da, dar întotdeauna mă luam cu alte treburi și nu ajungeam până aici. Habar n-am de existența divină a omului. Frica e o chestiune personală. Frica e o chestiune obșteasă. Nu, nu-mi recunosc nicio vină. Gata, gata, gata mi-am revenit. O iubesc pe Agripina. Da, o iubesc cu toată mutra ei stupidă și lăluie. O iubesc cu tot aerul ei snop și mustăcios. O ador! Da, da, da! Cred că o ador! De ce n-aș adora -o? Adică de ce ar fi exclus ca eu să o iubesc pe Agripina? E un adevăr incontestabil că gătește foarte bine! N-ați mâncat niciodată găluștele Agripinei! De-aia mă priviți cu atâta neîncredere! Ajunge acuzat, Dobrișor, spălățelul! Cazul dumii e limpede! În curând vom da sentința! Măcar de n-ar afla Agripina tare mimile de ea. Noi ăștia, ipocriții, ne descurcăm mai ușor în viață, dar pentru cei sinceri e mult mai greu, incontestabil, sinceritatea cele omului eforturi. Dacă nu eram leneși, eram și eu sincer. Doamne, dacă afla gripina adevărul! Sigur, o să sufere, fiindcă vezi, ea e o ființă dintr-o bucată. Crede că tot ce zboară se mănâncă. Crede în iubirea veșnică, în sentimente curate și în alte obiecte de contrabandă. Tare mi-e de săraci oameni dintr-o bucată, blestematele și nefericitele caractere integre. La cea mai mică jignire, pac, se prăbușesc. Pentru noi ăștia puhavi și cu pielea groasă și fără caracter. Totuși e mai ușor, vezi? E bine, nici pentru noi nu e foarte ușor, dar în comparație cu ei, totuși e mai ușor. O să se vaite, o să spună că nu există iubire. Uite, așa se naște haosul și nihilismul. O să vrea să se întoarcă la maică, să acasă și tot tacăm. Noi ăștia ticăloși rezistăm la orice, ne vedem de ale noastre. De-aia mi milă de oamenii curați și apoi mi milă și de mine, chiar și de ipocrizia mea mi milă. Ce e de fapt o biată ipocrizie omenească? Nu e mare lucru, nu e ceva de groază, ci atâta, atâta scandal și atâtea discuții și o să mă dea afară din casă. E, asta nu o să-mi placă. Ipocrizia e plăcută, e odihnitoare și apoi e trainică, trainică, domnule, ca piramidele. Ce s-a ales din marile iubiri? Nisipul, praful și pulberea. Ce bine era la gripina în casă. Masa era masă, televizorul, televizor. Bine, gestul de tandrețe da e drept ca musca în lapte, dar era acolo. Aveai ceva totuși. Așa, ce să fac, ce să fac să o iau de la capăt? Să fiu cu o singură femeie până la sfârșitul vieții? Nu e de fapt. Asta iubirea mi așa de milă de Agripina încât aș iubi-o cu adevărat, dar nu se poate. Agasantă femeie, lălăie femeie, nu se poate. E locuința foarte bună, dar ea e agasantă. Eu sunt slab din fire și muieratic. Drama e inevitabilă. În numele lui Romeo și Julieta, Dobrin spălățelul i-a acuzat de ipocrizie. Această sentință va fi adusă la cunoștința logotnicei și a întregii lumii. Întregii lumi, Ce frază grandioasă! Să afle întreaga omenire nu-i nicio nenorocire, dar să afle Agripina. Ah, ce bine dacă o iubeam cu patimă de moarte. Cât urăs, cât urăs, că nu sunt capabil de sentimente mărețe. Oh, oh, boule, boule, de ce nu iubești cu adevărat vită încălțată? Ce pierdeai dacă te târai spre sublim? Ăia, sincer, sunt adevărații gangsteri, au toate pe gratis. Losule, de ce nu te emoționează, mă, gripina prostule? De ce nu iubești din adâncul sufletului? Niciodată nu e posibil paradisul, ăsta e adevărul. Nu iubesc, nu iubesc. Cam sta cu ea din interes, se vede de la o e, ce bine era acolo, e. Ce frumoasă plictisală! Ce divină mizerie! Ce înălțătoare! Erau ceasurile în care nu scoteam o vorbă! Interesul, interefe e ceva viu mai viu decât iarba care crește. Poți să dorești o femeie din interes mai aprig decât din cea mai aprigă pornire. Sentința va fi transmisă logotnicei. Hei! Sile! Sile! Să nu-mi spui că tu nu ești sile pe toți oamenii care mă pot ajuta la un moment dat! I-am cunoscut! Trebuie să fii sile cu toți oamenii care vor să-mi facă un serviciu. Am făcut liceul și armata împreună! Sile! Toți escrocii sunt din orașul meu, așa că te cunosc și pe tine. Gata! Tu ești sile, salvează-mă! Nu sunt criminal, crede-mă! Sunt un biet fățarnic și eu acolo. În schimb, eu nu cunosc pe oamenii care îmi cer asemenea servicii. Eu n-am făcut armata cu ei. Nici n-am făcut liceul cu ei. Nu te cunosc. Cum? Sile? Cum așa? Cum nu mă cunoști? N-am băut noi bere la tic-tac? Nu ți-am recitat eu din să sărut atâtea fete care au fost topite în fumul albastru de țigare? Poet și moralist, se cade oare? Cum nu mă cunosc, Sunt un om care are nevoie de ajutorul tău, trebuie să mă cunoști! Nu te cunosc, acuzat. Toți acuzații se plâng după sentință. Nu te cunosc sau, dracuștie... Poate te-ai schimbat. Sile, păi n-am făcut noi armata la 18 grăniceri? Nu. Ai uitat, sile, cum nu mă cunoști. Tot eu sunt. Am făcut și o beție împreună. Nu lăsa pe Agripina să afle minciuna aia. Nu mi-e rușine de minciuna mea. Dar mie e milă de sinceritatea ei Nu te cunosc Mă cunoști, sile, trebuie să mă cunoști Incontestabil, sentința se află asupra dumitală Fă și dumneata, un păcat, odată, în viața dumitale Ai făcut destule lucruri bune ca să-ți permiți luxul de a face un... Păcat, un păcățel, vestea asta o va distruge Adevărul nu distruge pe nimeni da, pe Agripina o să o distrugă, las-o să creadă că o iubesc Las-o în plata Domnului cu mizeria noastră, lasă-ne în plata Domnului cu fericirea noastră fățarnică E mai bine să afle adevărul, e mult mai bine să afle adevărul Uz la Domnului! Ce tupeu! Cum o să fie bine? Îmi dai dumneata o altă locuiță? Îmi dai dumneata un alt frigider? Îmi dai dumneata altă femeie șlampădă și gospodină? Îmi dai dumneata alte cuvinte de tantrețe? Îmi faci dumneata sărmăluțe cu smântână?" Fiecare cu meseria lui! Agripina trebuie să afle adevărul!" Vrei să-mi pierd vechimea?" Păi de vechime ți mi de la în clipa asta!" Adevărul o să o distrugă pe ea, o să o distrugă sufletește și pe mine sub raport material. O să-mi fie foarte greu să mă obișnuiesc iar cu un bulzeala din tramvai. Domnule, eu mă duc. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu te duce, nu te duce, nu te duce, nu te duce, Agripina! Chiar dacă o să vină sentința să nu-l să nu crezi că eu nu te iubesc! Să nu spui nimic! Să taci ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat! Fii și tu ipocrită ca mine! Eu n-am să mă supăr și așa, ipocrit! Putem să trăim fericiți până la adânci, bătrâneți! Agripina, eu știu că tu vrei iubire! Eu știu asta! Știu că ai această obsesie! Dar de data asta, uită de ea! Domnule! Am plecat. Nu, nu, nu, nu pleca, nu pleca, nu pleca, nu pleca, nu pleca, Agripina, o să fie distrusă sufletește și pe mine o să mă distrugi materialicește, Agripina, să nu crezi că nu te iubesc, nu te duce, nu te ține de goange, popa pe ne nenorocito, poate că nu te iubesc. Nu te grăbi să te înfuri, ca tîmpita. Du-te, gata! Du-te, cât mai repede! Și tu, Agrippina! Vaide de cât mai amari! A venit pacea! A venit liniștea! Agrippina, nu te iubesc! ducese mă cu toți noaptea grandorii voastre, fățarnice! Transmite ultimele știri Londra. La Londra au avut loc noi tratative pentru intrarea Angliei în piața comună. Nu s-au înregistrat progrese notabile. Paris, un avion al companiei Air France a prăbușit în apropiere de Ion. Nu s-au înregistrat victime omenești. București, după cercetări minuțioase s-a recunoscut oficial că Dobrișor spălățelu nu iubește cât uș de puțin pe agripina pe vestul. Există un Dumnezeu pe lumea asta! Nici eu nu-L iubesc! O să fim fericiți! Percuție: Lucian Maxim. Clarinet și saxofon: Octavian Mardare. Redactor: Marina Spalas. Regia de montaj: Marilena Baraba și Dana Lucu. Regia de studio: Janina Dicu. Regia tehnică, Mihnea Chelaru Muzica originală și regia muzicală, George Marcu Regia artistică, Vasile Manta O producție a Teatrului Național Radiofonic, Martie 2007